Да не изпуснем Международното трианале на плаката в София, защото то продължава само до 20 януари на няколко локации, но разбира се най мащабно в галериите на Шипка 6 СБХ. Защо? Водещо Международно събитие в света на визуалната култура. За 11 път в столицата, над 350 плаката от 36 държави. Под мотото Литературата е сцена, а плакатът се превръща не просто в анонс, афиш или комуникационен материал, но и в поетичен и културен акт, част от програмата и външният проект – Толерантност Проджект Целяж да покаже силата на плаката Да говори за толерантност Припомням, че той стана обект на обществено напрежение Когато няколко панела бяха Премахнати от оградата на националната музикална школа Добър ден, казвам, на Обена Спасова Кураторка на Триеналето Здравейте Защо трябва да, трябва да видим а, Тази изложба? А, защото на едно място, в едно пространство е събран наистина цвета на световния плакат. Събития от ранга на Международното трианали на сценичния плакат са не много в света. Трианалито по мнение на чужди експерти е в първата петица. Ние станахме вече на 31 години. Uh, така че има много неща, които uh, подсказват, uh, че това заслужава вниманието на публиката. Бих искала да кажа, че Съюз на Българите художници ни предостави своето пространство още от 15 декември. И всъщност Трианалето за първи път продължава повече от месец. Просто сега сме в последните му 5-6 дена и действително е привилегия, че можем да поканим слушателите на Хоризонт да дойдат и да разгледат Трианалето. Под думата сценичен плакат се крие огромно многообразие от всякакви възможни видове и жанрове, плакати, посветени въобще на културната сцена. В философията на Трианале то е за всяко издание да има определена тема, за да могат автори, които нямат поръчки, да могат да участват също със специално създадени плакати и за 2025 година, когато беше началото на трианалето, тази тема е литературата и сцена, както казахте. Сега, вие споменахте международния контекст, много ключови партньорства има в случая. Как тези международни партньори и гости, представители на Варшавското пианале, и не само влияят върху диалога между графичен дизайн, култура и социални, обществени и политически теми? А плаката е такова изкуство, че не може да остане безразлично към това, което се случва около нас. А, предишното ни издание, което беше 23, а, 22, извинявам се, съвпадна с избухването на войната в Украина и тогава ние сложихме паралелна тема силата на плаката, защото усещахме и продължаваме да усещаме, че съвременният плакатист иска да реагира на това, което се случва около него. Много често плакати, посветени на културни събития имат огромен социален заряд и това е смисъла. А, така че под превидно специфичния фокус, с което се ласкаем, че сме единствени в света с точно този фокус, сценичен плакат, а, а, има огромна новетрило теми и доказателство за това са нашите съпъстващи изложби защото на Шипка 6 заедно с основната колекция която е в голямата зала на първи етаж до нея се намира една друга международна селекция дело на един от членовете на международното жури Радослава Бор която, се нарича, която е посветена на женските права в нея, участват автори от цял свят по същия начин и интерпретират всевъзможни теми от войната и глада до женските права в Иран и въобще отсъствието на женски права или пък правото на аборт и така нататък. Темите действително са, много, много, са многообразни и това е силата на плаката, че то е синтетично изкуство и то умее да събере в себе си различни възможни гледни точки, интерпретации, говори на различни езици. Има плакати създадени със средства на фотографията, има плакати създадени със средствата на иллюстрацията, други дори с живописта. Впрочем, член на международното жури, професор Веслав Гжегорчик е един от всепризнатите майстори на плаката, който до ден днешен изгражда своите плакати, изхождайки от живописно произведение. Той първо създава живописна творба и след това не я превръща в плакат. И в този смисъл изложбата не е скучна, освен че е много пъстра, освен, че е пълна с идеи и с провокации, което е присъщо на природата на плаката, тя е изключително разнообразна. А, госпожо Спасова, как гледате на факта, че а, една част от а, а, тази изложба именно Проекта за толерантност, който беше и външно експониран, се превърна в обект на вандализъм като доказателство на силата на плакатали, защото можем парадоксално да стигнем точно до този извод. Да, плаката е нещо, което е силно. Тоест, то предизвиква, води включително до подобни реакции. Изобщо, какво показва? Тази ами точно случка. това показва, абсолютно сте права. Плаката очевидно възбужда акция, възбужда действие, някакво действие. Не е случайно, то е съществен елемент въобще в пропагандата, също така и в рекламата и така нататък, но бих искала да кажа... Няколко думи за тази колекция. Това е, може би, най-влиятелната и най-глобална пътуваща изложба от последните няколко години. Нейен куратор е велик артист, той се нарича Мирко Илич, работил е за Нью-Йорк Таймс, работил е заедно с Милтън Глейзер. това са иконични символи в света на плаката и на графичния дизайн и преди няколко години той кани свои колеги, започвайки разбира се от великия Милтон Глейзър, да създадат плакат на тема толерантност с единственото условие, освен да е към тази тема и да съдържа а, думата толерантност, изписана на а, родния език на съответния плакатист. До момента тази изложба е гостувала, а, на, е реализирана около 300 пъти по цялата планета и в този момент се случва на друго място. А, Благодарение на Столична община, тази изложба я показахме по повод празника на София и стоя два месеца на площад Славейков. След което се обърнахме към музикалното училище, което притежава една от най-прекрасните огради в София, на улица Оборище, с молба да я покажем по време на трианалето, защото ни дели една единствена докторска градинка и искахме да умножим Въздействието. Впрочем, изложбата Толерантност присъства в каталога на трианалето по съгласие на нейният куратор, който и беше член на нашото международно жюри. И след като преседя 7-8 дена абсолютно безнаказано, се оказа, че първо бяха откачени няколко плаката, а след което една сутрин я намерихме и сяло свалена. Uh, и по този начин, както каза Мирко всяка навсякъде имаше случаи с, вандализ... с вандализиране, имаше случаи с uh, унищожение на конкретни плакати, но на сваляне на изложбата сега не сме имали случаи и ние не влязахме и в тази класация. Парадоксалното е, че това е училище, което учи на изкуство, което нали, дава изкуство, на което не познава свобода. граници и което наистина uh, би няко. трябвало да ни води към свобода, но това означава, че залозите за свободата са много сериозни да, в нашето да, общество. Да. да завършим с това. Аз много ви благодаря, Обена Спасова, кураторката на Международното триенаре на сценичния плакат. Едно задължително място, което трябва да видите а, преди а, да бъде закрита изложбата на 20 януари. Ако се интересувате от посланията и ролята на плаката в съвременния културен диалог, така казваме дочуване от екипа ни. Калина Стоянова, Краси Зафиров. Да Де хубав ви от мен, Ирина Недева. Музиката до 12 избира Ели Ангелова. Това е с